Capitolul 55 Ideea lui Philip despre viața studenților în medicină se întemeia ca și cea mare lui public pe tablourile pe care le înfățișase Dickens la mijlocul secolului al XIX-lea. Curând, descoperi că Bob Sauer, dacă existase vreodată, nu mai semăna deloc cu studentul în medicină din vremea lui. Bob Sauer, personaj din romanul Documentele Clubului Pickwick. Profesiunea de medic e îmbrățișată de tot felul de oameni și firește că unii dintre ei sunt leneși și nechipzuiți. Lor li se pare că e o viață ușoară și pierd zadarnic câțiva bani. Apoi, pentru că dau de fundul sacului sau pentru că părinții supărați refuză să-i mai sprijine, părăsesc spitalul. Alții găsesc că examenele sunt prea grele pentru ei. Un șir de eșecuri le răpește curajul și rezistența. Și cuprinși de panică, de îndată ce ajung în clădirile înspăimântătoare ale Colegiului Chirurgilor și Medicilor, uită toate cunoștințele pe care înainte le aveau atât de clare în minte. An după an, ei rămân obiectul batjocurei, bonome, a studenților mai tineri. Unii dintre ei se tărăsc cu greu ca să răzbată prin examenele necesare pentru obținerea titlului de farmacist. Alții ajung asistenți medicali necalificați. O situație precară în care se află la discreția patronului lor. Soarta lor e să trăiască în sărăcie și beție, și numai Dumnezeu știe cum sfârșesc. Dar cei mai mulți dintre studenții în medicină sunt tineri harnici, aparținând claselor de mijloc, și dispun de o alocație suficientă pentru a trăi în același mod onorabil cu care sunt deprinși de acasă. Mulți sunt fii de doctori care au căpătat deja ceva din maniera profesională. Cariera lor este stabilită dinainte. De îndată ce se califică, își propun să ceară o slujbă la un spital și după ce o exercită o vreme, și poate și după o călătorie în extremul orient ca medic de vapor, se alătură tatălui lor și își petrec restul zilelor la un cabinet din provincie. Doi trei dintre ei se arată a avea o înzestrare excepțională. Ei vor cuceri diverse premii și burse oferite în fiecare an celor meritoși, vor căpăta slujbe din ce în ce mai bune la spitale, vor fi angajați permanent, își vor deschide cabinete în Harley Street și, specializându-se într-un domeniu sau altul, vor deveni prosperi și eminenți, adăugându-și un titlu glorios la numele lor. Harley Street, cartierul medicilor la Londra Cariera de medic este singura pe care o poate începe un bărbat la orice vârstă, având șansa de a-și câștiga cu ea existența. Printre colegii de an ai lui Filip erau vreo 3-4 trecuți de prima tinerețe. Unul dintre ei se angajase în marină, dar, după cum se spunea, fusese concediat pentru beție. Era un bărbat de vreo 30 de ani, cu fața roșie, cu gesturi brutale, cu glasul răsunător. Altul era un bărbat căsătorit, cu doi copii, care pierduse bani din pricina unui avocat necinstit. Avea înfățișarea copleșită a celui zdrobit de lumea înconjurătoare. Lucrea în tăcere și era limpede că din pricina vârstei îi venea destul de greu să rețină date și amănunte. Mintea lui mergea încet. Îți făcea rău când vedeai cu ce strădanie lucrează. Filip se acomodă foarte bine în cămăruțele pe care le închiriase își aranja cărțile și atârnă pe pereți tablourile și desenele pe care le avea. Deasupra lui, la etajul unde se afla salonul, locuia Griffiths, un student din anul 5. Dar Philip îl vedea foarte rar, pe de o parte pentru că era ocupat mai ales la spital, și pe de altă parte pentru că învățase la Oxford. Viitorii medici care urmaseră înainte la vreo universitate aveau un spirit de gașcă foarte dezvoltat. Recurgeau la tot felul de mijloace firești pentru tineri ca să le imprime celor mai puțin norocoși decât ei un complex de inferioritate care li se părea lor o necesitate în această situație. Celorlalți studenți li se părea destul de greu de suportat seninătatea lor olimpiană. Griffiths era un băiat înalt cu părul roșu bogat și creț și cu ochii albaștri cu pielea albă și gura viu colorată. Facea parte dintre oamenii aceia norocoși pe care îi simpatizează toată lumea, pentru că avea un temperament optimist și o veselie nedezmințită. Cânta puțin la pian și interpreta cu patos cântece vesele. Seară de seară, în timp ce Filip citea în singurătate în camera lui, auzea deasupra strigătele și râsetele zgomotoase ale prietenilor lui Griffiths. Își amintea de serile acelea încântătoare de la Paris, în care stătea în atelier cu Lawson, Flanagan și Claton și vorbeau despre artă și morală, despre aventurile galante din prezent și despre celebritatea pe care le rezerva viitorul. Îl cuprinse nostalgia. Își dădu seama că e foarte ușor să faci un gest eroic, dar e greu să te conformezi rezultatelor lui. Partea cea mai proastă era că munca pe care o îndeplinea i se părea teribil de plicticoasă. Pierduse obiceiul de a răspunde la întrebările puse de prosectori. În timpul prelegerilor nu reușea să fie atent. Anatomia era o știință înfiorătoare care nu-ți cere altceva decât să înveți pe de rost o cantitate imensă de lucruri. Disecția îl plictisea. Nu-și dădea seama ce o stare să tai cu multă osteneală și atenție diversi nervi și diverse artere, când, cu mult mai puțină bătaie de cap, puteai să vezi în diagramele din carte sau pe specimenele din muzeul de patologie, exact locul unde sunt situate. Se împrieteni din întâmplare cu mai mulți colegi, dar nu legă nicio o amiciție strânsă, întrucât nu părea să aibă nimic deosebit să le spună tovarășilor săi. Când încerca să se intereseze de preocupările lor, avea impresia că li se pare că i-a de sus... Nu era dintre acei oameni care pot să vorbească despre ceea ce îi emoționează, fără să le pese dacă își plictisesc sau nu interlocutorii. Auzind că a studiat artele la Paris și mândrindu-se teribil cu gusturile sale, unul dintre colegi încercă să discute cu el despre artă. Numai că pe Filip îl scoteau din sărite părerile care veneau în contradicție cu ale lui. Și, descoperind curând că ideile celuilalt sunt convenționale, începu să vorbească numai în monosilabe. Filip ținea la popularitate, dar nu era în stare să le facă niciun fel de avansuri celorlalți. Nu era afabil de teamă să nu fie respins și își ascundea timiditatea, deosebit de puternică încă, în dărătul unei răcel taciturne. Trecea prin aceleași experiențe pe care le făcuse și la școală, dar de data aceasta libertatea vieții studenților în medicină îi dădea posibilitatea să trăiască în mare măsură singur. Fără să facă niciun efort, se împrietenii cu Dansford, băiatul cu statură masivă și tenul proaspăt, cu care făcuse cunoștință la începutul anului. Dansford se atașă de Filip pur și simplu pentru că era prima persoană pe care o cunoscuse la spitalul Sfântul Luca. Nu avea cunoștință la Londra, așa că se deprinse ca sâmbătă seara să se ducă împreună cu Filip la un music hall, luând locuri la stal sau la teatru unde își cumpărau bilete la galerie. Dansford era cam prostuț, dar avea o fire bună și nu se supăra niciodată. Întotdeauna spunea numai banalități patente, dar când Filip râdea de el, Dansford nu făcea decât să zâmbească. Avea un zâmbet foarte dulce. Philip ținea la el în ciuda faptului că îl transforma într-o tinta a ironiilor sale. Îl amuza ca lui Dansford și îl încânta firea lui agreabilă. Avea tocmai acel farmec personal despre care Philip simțea cu o acuitate chinuitoare că lui îi lipsește. Adeseori se duceau să bea ceaiul în strada a parlamentului pentru că Dansford era admiratorul uneia din chelnărițele tinere. Filip nu găsea deloc atrăgătoare. Era înaltă și subțire, cu șoldurile strâmte și cu un piept de adolescent. La Paris nimeni nu s-ar uita la ea, zise Filip disprețuitor. Are o față care te înnebunește, zise Dansford. Dar parcă ce contează fața? avea o față mică cu trăsături regulate, ochi albaștri și frunte lată, dar scundă, pe care pictorii victorieni, lordul Leighton, Alma Tadema și încă o sută de alți oameni, o impuseseră lumii în care trăiau drept model al frumuseții Elene. Frederick Leighton, 1830-1896, pictor englez, clasicizant. Sir Lawrence Alma Tadema 1836-1912, pictor englez de origine olandeză. Avea un păr foarte bogat, pieptănat tare îngrijit și lăsat pe frunte sub forma unui breton meticulos aranjat. Era foarte anemică, avea buzele subțiri și palide și pielea ei era delicată, de o culoare ușor verzuie, fără pic de roșeață în obrași. Avea dinți foarte buni. Își dădea ostenea la să nu-și strice mâinile lucrând, Așa că ele rămâneau mici, subțiri și albe. Își îndeplinea îndatoririle...